Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ двадцять другий. Вони йшли крізь руїни, намагаючись із вічливості наступати на якомога меншу кількість сторінок. Квентін мало не вивихнув щиколотку, коли камінь покотився під його ногою. Синє світло від рун – Здавалось, підтримувало чоловіка. Його босі ноги висіли на ярд над землею. У нього було піщане волосся і велике кругле обличчя. Голова теж кругла і нагадувала повітряну кульку. Навколо нього в хмарі висіли десяток книг і ще кілька окремих аркушів паперу. Усе це було повернуто до нього. Мабуть, щоб можна було читати одночасно усе. Сторінки двох книг повільно гортались. Він їх не привітав і навіть не подивився на них. У чоловіка були довгі рукави, що прикривали руки. Але було щось дивне в тому, як висів матеріал. Коли Квентін підійшов ближче, стало очевидно, що у нього немає рук. Отже, «Пенні?» Квентін не впізнав колишнього панка без Ірокеза, із повністю відрослим волоссям. Він взагалі не знав, якого природного кольору волосся Пенні. Розумів лише те, що воно не металево-зелене. Той розвернувся на місці та подивився на них униз. Він був худішим, ніж колись, значно. Раніше у Пенні не було вилиць. Квентін стояв на краю моторошних синіх рун, викарбуваних на землі. Холод проникав йому в кістки. Юнак не міг стримати тремтіння. «Пенні, це ти?» Той спокійно дивився на нього. «Це моя подруга, Поппі! Ради тебе бачити, Пенні! Я радий, що з тобою усе гаразд!» «Привіт, Квентін!» «А що з тобою сталося? Тут що сталося?» Я вступив до ордену. Він говорив тихо і спокійно. Пенні, здавалося, зовсім не відчував холоду. А що це таке, Пенні? Що за орден? Ми піклуємось про Небуляндію, бо вона це неприродне явище, вона створена, артефакт, її збудували давно маги, чиє розуміння магії сягало набагато, набагато глибше за твоє, на його, звичайно, лише глибше за розуміння Квентина. Старий добрий Пенні. Втрата рук була катастрофою, з якою Квентін не змирився б. Але якщо хтось і був народжений, щоб стати містичним ченцем без рук, то це точно Пенні. Проте вони з Поппі скоріш за все помруть, перш ніж Пенні закінчить свою драматичну експозицію. З того часу чоловіки і жінки, такі як я, нагадали за цією місцевістю. «Ми її ремонтуємо і захищаємо». «Пенні, вибач, але нам справді холодно!» Перебив Квентін. «Ти можеш нам допомогти?» «Звичайно». Коли колишній панк втратив руки, Квентін думав, що той більше ніколи не чаклуватиме. Але висячи в повітрі перед ними, Пенні махнув зап'ястями перед собою і почав ритмічно промовляти щось невідомою Квентіну мовою. Раптом Повітря навколо них із крижаного стало теплим. Квентін затремтів, ще сильніше зігріваючись. Полегшення було величезним. Він не стримався, зігнувся, і його рот наповнився слиною. Юнак подумав, що його може знудити. І це здалось йому неймовірно смішним. Він навіть почав хихотіти. Поруч він почув стогін поппі. Юнака не знудило але пройшла хвилина, перш ніж хтось із них зміг знову заговорити. «А що тут сталося?» – запитала австралійка. «Хто зруйнував це місце?» «Його не зруйновано!» Пенні виправив її із відтінком своєї старої дратівливості. «Але пошкодили і сильно. Можливо, непоправно, і на нас чекає ще гірше». Книги та сторінки, що оточували Пенні, полетіли на свої місця у різні стоси. Колишній панк почав летіти у напрямку відчинених дверей палаццо. Вочевидь, не тільки ці сині руни його підтримували. У ордена, здається, є принцип. Лохи ходять, а справжні гравці левітують. «Давайте я вам покажу», – сказав Пенні. Квентін узяв Поппі за руку. І вони пішли за ним на площу. Юнак плив на хвилі ендорфінів. Він не помре зараз, скоріш за все. Та й новини, здається, гарні. Пенні розповідав багато, пливучи поруч. Його голова усе ще була на кілька футів вище за їхні. Це було схоже на розмову з кимось, хто їде поруч на Сегвеї. Ви ніколи не замислювались, звідки береться магія? Так, пенні, я замислювався, відповів Квентін. У Генрі була теорія. Він розповів мені про неї, коли ми були в Брейкбілсі. Він мав на увазі декана Фога, Пенні завжди називав викладачів універу лише на ім'я, щоб показати, що вважає себе їхньою рівнею. Йому здавалось неправильним, що люди мають доступ до магії або, скоріш, не неправильним, а дивним. Бо у цьому немає сенсу. Він думав, що усе це занадто добре, щоб бути правдою. Він вважав, що ми, чарівники, використовуємо якусь космічну лазівку, щоб володіти силою, на яку не маємо права. Ніби ув'язнені знайшли ключ від божевільні, і влаштували безлад в медпункті. Можна уявити собі Всесвіт як величезний комп'ютер. Ми, кінцеві користувачі, які отримали доступ до системи на рівні адміністратора, і маніпулюємо нею без дозволу. У Генрі дивний розум. Він аж ніяк не строгий теоретик, але все ж у нього бувають моменти прозріння. Це був один із них. Вони покинули площу. Опі і Квентін тепер йшли, обійнявшись, зігріваючи одне одного. Зона теплого повітря була зосереджена навколо Пенні і рухалась разом із ним. Так що холод підштовхував, коли ті занадто відставали. Аудиторія полонених слухачів. Хоча лекція Пенні – це краще, аніж смерть від холоду. А тепер можна трохи розширити теорію Генрії. Якщо чарівники – це хакери, які зламали систему, то хто є законними адміністраторами? Хто побудував систему, Всесвіт, до якої ми вдерлись? Бог? – запитала Поппі. Добре, що вона була поруч. Пенні її не дратував. Він не тис на неї так, як на Квентіна. А сама дівчина просто хотіла знати те, що знав чинець. Саме так а точніше, боги, немає потреби надмірно вдаватись до теології. Тому що будь-який чарівник, здатний творити магію на фундаментальному рівні, вже є за визначенням богом. Але де вони справжні? І чому не спіймали нас і не вигнали зі своєї системи? Вони, мабуть, творять закляття на енергетичному рівні, який для нас незбагненний. Їхня сила здатна затьмарити навіть силу чарівників, які побудували небуляндію. І ти це побачиш, Квентін. Я маю на увазі, справді побачиш небуляндію так, як побачив її я. Вона не безмежна, знаєш, але простягається на тисячі миль у всіх напрямках. І кожна миля чудова. Тобі все покажуть, коли ти вступиш до ордену. Це було навіть смішно. Пенні був зарозумілим мудаком. Він майже ігнорував Поппі. І жахливо від цього страждав. Але глибоко всередині він був дуже невинною людиною. І час від часу ця невинність пересилювала зарозумілість. Квентин не міг полюбити колишнього панка, але відчував, що його розуміє. Пенні був єдиною людиною, яку він коли-небудь зустрічав, яка любила магію. Справді любила її так само, як і він. Наївно, романтично, повністю. З часом ти навчишся читати площі як мову. Кожна з них є вираженням світу, до якого вона веде. Якщо, звісно, ти розумієш граматику. Немає двох однакових. Є одна площа. Лише одна – миля на милю. І в центрі в неї золотий фонтан. Кажуть, світ, до якого вона веде – це рай. Мене туди ще не пустили. Квентін задумався, яким міг би бути рай для цього пан-коченця. Мабуть, там, де він завжди має рацію і ніколи не доводиться замовкати. Хоча ні, не треба бути мудаком, коли справа стосується Пенні. Мабуть, у раю у нього були б руки. Вони трохи помовчали, переходячи кам'яний міст через канал. Маленькі вихори снігу гнались один за одним по льоду. «А куди поділись боги?» – запитала Поппі. «Я не знаю. Можливо, вони і були в раю. Але повернулись. Повернулись, щоб закрити лазівку. Вони забирають магію назад, Квентін». Вони збираються забрати її всю у нас. Вони підійшли до площі, яка нічим не відрізнялась від інших, за винятком того, що фонтан у центрі був закритий. Потьмяніла бронзова кришка з вишуканими написами щільно прилягала до басейну. Її тримав простий замок. Пенні поплив до фонтану по снігу, кінчиками босих пальців ледь торкаючись його а потім плавно опустився на землю. Квентін намагався обдумати те, що сказав Пенні. Мабуть, це і мав на увазі дракон у Венеції. Мабуть, це і є таємниця, що лежить в основі всього. Але як це може бути правдою? Це ж, скоріш за все, помилка. Тому що кінець магії – це кінець Брейкбілза, Філорі, усього, що сталося з ним після Брукліна. Він більше не буде чарівником. Ніхто не буде. Усі їхні подвійні життя знову стануть одинарними. У світі згасла б іскра. Та й взагалі, як він дійшов до такого? Він мав би просто поплисти на зовнішній острів. Ось і усе. Але якось так вийшло, що він потягнув за нитку, і тепер увесь світ розплутувався. Треба заплутати усе це назад, повернути усе на місце. Тим часом Пенні на щось чекав. «Відкрий мені, будь ласка. Треба відсунути засув». «А, точно, у нього немає рук», – згадав Квентін. Занімілими пальцями, але вже не від холоду, Квентін відчепив бронзовий гачок, що тримав кришку, а потім підсунув під неї пальці. Та була важка – метал завтовшки з дюйм. Але за допомогою Поппі він підняв її і відсунув наполовину. Усі зазирнули всередину. Знадобилась секунда, щоб перспектива прояснилась, і коли це сталося, обидвоє інстинктивно відступили. Просто довга дорога вниз. У фонтані не було води. Замість неї лише величезна лунка темрява. Здавалось, вони дивляться вниз крізь вічко величезного купола. Мабуть, це місце під Небуляндією, далеко внизу, можливо, за милю. Квентін придивився, і йому здалось, що він бачить плаский візерунок сяючих білих ліній, схожий на принципову схему електричного кола або лабіринт без виходу. Серед ліній по пояс у них стояла срібляста постать. Вона була лисою й мускулистою, і, скоріш за все, величезною. Навкруги було темно, але гігант випромінював світло. Він світився прекрасно, рівно і сріблясто. Цей титан був зайнятий, він працював, змінював візерунок ліній. Він брав одну, від'єднував, згинав, з'єднував з іншою. Оскільки ці лінії були розміром з бурові вишки, його руки рухались повільно, долаючи величезні відстані, але не переставали рухатись. Гарне обличчя гіганта не виражало жодних емоцій. «Пенні, на що ми дивимось?» – спитав Квентін. «Це справжній бог?» – здивувалась Поппі. «Ні, це просто бог», – виправив її Пенні. Хоча насправді це лише термін для опису мага, що діє на титанічному енергетичному рівні. Я бачив щонайменше дюжину таких. Їх важко розрізняти. По одному на кожній із цих точок доступу. Але ми знаємо, чим вони займаються. Вони лагодять та переробляють світ. Квентін дивився вниз, на схеми творіння та на володаря. Усе це йому трохи нагадало «Срібного серфера». «Я гадаю», – повільно промовив він. «Ти збираєшся сказати...» що це істота піднесеної краси і сили, і він так виглядає лише тому, що мої грішні смертні очі не здатні сприйняти його справжню велич? Ні. Орден вважає, що вони виглядають так, як виглядають. Та оближ! – опі смикнула Квентіна за руку та нахилила голову. Він вражаючий, великий, сріблястий. Ага, великий сріблястий прибиральник. «Пенні, так не працює Всесвіт!» В ордені це називається зворотна глибокодумність. Таке трапляється. Чим більше ти занурюєшся в космічні таємниці, тим менш цікавим усе стає. Отже, ось він, найбільша ланка харчового ланцюга. Ось звідки взялась магія. Чи той гігант взагалі розуміє, що створив? Наскільки прекрасне його творіння. Титану, здавалось, взагалі було байдуже. Він просто існував. Хоча як можна створити щось прекрасне типу магії і не полюбити це? Цікаво, а як він дізнався про те, що ми користуємось магією? Його хтось попередив? Можливо, нам варто з ними поговорити, додав Квентін. Можливо, ми зможемо змінити їхню думку? «Ми могли б, не знаю, довести, що ми гідні магії чи щось таке. Можливо, є якийсь іспит?» Пенні похитав головою. «Мені, здається, вони не передумають. Коли досягаєш такого рівня сили, знань і досконалості, питання про те, що робити далі, стає очевидним. Усе дуже регламентовано. Треба робити лише найславетнішу досконалу річ». Лише одну. Тобто ти хочеш сказати, що боги не мають вільної волі? Це сила робити помилки. Кивнув Пенні. Лише ми її маємо. Смертні. Вони деякий час мовчки спостерігали за роботою бога. Той не зупинявся, робив усе без вагань. Його руки рухались і рухались, лінії згинались, розривались, та створювали нові з'єднання. Квентін не міг зрозуміти, чому один візеронок кращий за інший, але припускав, що це через те, що він смертний. Йому стало трохи шкода того Бога. «Давайте закриємо!» – нарешті сказав він. «Я більше не хочу дивитись!» Бронзова кришка скреготнула об камінь, а потім із брязкотом впала на місце. Квентін зачинив усе на замок. Хоча, що він може утримати, юнак не уявляв. Вони стояли навколо фонтана, ніби це була могила, яку вони щойно засипали. «А чому це відбувається зараз?» – спитав Квентін. Пенні похитав головою. Щось привернуло їхню увагу. Хтось десь натиснув на тривожну кнопку і викликав їх. Вони навіть не усвідомлювали, можливо, що роблять. Ми не знали, що боги тут, допоки не почався холод. Потім згасло сонце, пішов сніг і подув вітер. Будівлі почали руйнуватись, і усьому приходить кінець. І Джош тут був, він нам про це розповів. Я знаю, промовив чинець і заворушився під плащем. Потім забувся і заговорив своїм старим голосом. — Від холоду у мене болять культі. — А що станеться? — поцікавилась Поппі. Пенні прийшов до тями. — Небуляндія буде знищена. Вона не була частинкою божественного плану. Мої попередники збудували її у просторі між Всесвітами. Боги її приберуть, як осине гніздо зі старої стіни. Якщо ми ще будемо тут, то загинемо. Але на цьому нічого не зупиниться. Їм потрібна навіть не небуляндія, а те, на чому вона працює. Можна було сказати одне про Пенні. Він міг дивитись суворій правді в обличчя. Він був чесною людиною, спокійною зібраною. Він навіть не здригнувся, коли сказав про це. Йому б і на думку це не спало. Проблема в магії. Ми не повинні нею користуватись. Вони збираються закрити будь-яку лазівку, яку залишили відкритою. Будь-що, що дозволяє нам чаклувати. Коли вони закінчать, магія зникне не тільки тут, але й усюди, у кожному світі. Ця сила належатиме лише богам. Більшість світів просто втратять магію. Я думаю, Філорі теж перестане існувати. Та країна особлива, бо повністю магічна. В мене є теорія, що Філлорі – саме та лазівка, виток, через який магія вперше вийшла назовні. Дірка в дамбі. І зміни, мабуть, уже почались. Ви, можливо, бачили ознаки. Дерева-годинники. Вони, мабуть, були чимось на зразок системи раннього попередження, чутливої до будь-яких ознак біди. А ще смерть Джолібі. Можливо, філорійці фізично не можуть існувати без магії. Ембер і унікальні звірі. А боги лагодили світ. Проте Квентін волів, щоб він був зламаний. І задумався, скільки часу це займе. Роки, можливо. І, може, вдасться потрапити додому і не думати про усі ці події, бо вони трапляться після його смерті. Але все ж юнак задумався, що робитиме, якщо магія зникне. Він не знав, як жити в реальному світі. Більшість людей, звичайно, навіть не помітять змін. Але якщо ти знаєш про магію і знаєш, що втратив, це б тебе роз'їло. Він не знав, чи зможе пояснити усе це не чарівнику. Він просто був тим, ким є. Магія робила його почуття реальними. Магія міняла його світ, і без магії усе лише плід власної уяви. Та й Венеція потоне. Місто своєю вагою розчавить дерев'яні палі, і воно зникне в морі. Можна було зрозуміти богів. Вони створили магію. Навіщо їм було потрібно, щоб якийсь комаха, як Квентін, з нею бавився? Але юнак цього не міг прийняти. Він не хотів. Чому боги повинні бути єдиними власниками цієї сили? Вони ж її не цінують, навіть нею не насолоджуються. Вона їх не робить щасливими. Так, вона їм належить. Але вони її не люблять. Не так, як Квентін. Боги були великі, але яка користь від величі, якщо ти не любиш? То це станеться? Наполовину спитав, наполовину констатував факт він. Треба сприймати усе, як Пенні. А чи є якийсь спосіб це зупинити? Знову стало тепло. Але холод продовжував проникати крізь підошви черевиків. Мабуть, ні. Пенні пішов, як звичайний смертний, на справжніх ногах. Сніг, здавалось, його не турбував. Квентін та Поппі рушили слідом. Але є один спосіб. Ми завжди знали, що таке може статись, і до цього готувались. Скажи мені, що робить хакер, коли зламує систему? Гадки не маю, – знизав плечима Квентін. Краде купу номерів кредитних карток і підписується на купу преміальних порносайтів? Він будує собі чорний хід. Добре було зрозуміти, що навіть досягнувши просвітлення – Пенні усе ще був несприятливий до гумору, щоб у разі блокування він міг повернутись. Тож це і зробив Орден? Так кажуть. Чорний хід був вбудований у систему, метафорично кажучи, який дозволить магії повернутись у Всесвіт, якщо боги колись повернуться забрати її. Його просто потрібно відкрити. О, Господи! Квентін не знав, чи варто йому наважуватись, сподіватись чи ні. Буде боляче, якщо усі ці надії зруйнуються. Тож, ви можете це виправити і збираєтесь це зробити? Чорний хід існує. Пенні спробував зобразити лапки пальцями, чого він насправді не міг зробити. Але ключі від нього були заховані дуже давно. настільки що ми навіть не знаємо, де вони». Квентін і Поппі подивились один на одного. «Ну, не буває так усе просто. Просто не буває. Пенні, а це випадково не сім ключів?» запитав Квентін. «Сім, так, сім золотих ключів». «Пенні, Ісусе Пенні! Я думаю, вони у нас є. точніше, шість із них. Вони у філорі. Це точно вони!» Квентіан присів на кам'яний блок, який був трохи поза колом тепла Пенні, і схопився за голову. Ось той самий квест. Не фальшивка, не гра, реальність. Все, усе таки має значення. Вони увесь цей час боролися за магію, просто цього не знали. Ну і, звичайно, Пенні сприйняв цю інформацію спокійно. Він ніколи не був би таким не крутим щоб визнати Квентіна рятівником Всесвіту чи щось подібне. Це дуже добре і чудово, але ви повинні знайти сьомий ключ. Точно, він і лишився. Ми його знайдемо. А потім що? Потім треба віднести їх усі до кінця світу. Там є двері. Ось воно. Тепер Квентін знав, що робити». Він отримав свою роль в спектаклі. Це було схоже на те, що він відчував на острові. Але цього разу спокійніше. Мабуть, так почувались боги, подумав він. Абсолютна впевненість. Через деякий час вони дійшли до початкової зруйнованої будівлі. «Пенні, нам треба повернутися до Філорі, до нашого корабля, щоб завершити квест. Ти можеш нас повернути?» Я маю на увазі, навіть якщо фонтани замерзли». «Ну, звісно. Орден посвятив мене в усі таємниці міжвимірного переміщення. Якщо уявити небуляндію як комп'ютер, то фонтани – це всього лише...» «Чудово! Дякую!» – перебив Квентін і повернувся до Поппі. «Ти зі мною? Чи все ще хочеш повертатись на землю? Ти що, жартуєш?» Вона усміхнулась і притулилась до нього. «Кбісу, реальність, коханий! Ходімо рятувати всесвіт!» «Я підготую закляття, щоб відправити вас назад», – промовив пан Коченець. Сніг почав падати сильніше. Сніжинки косо летіли крізь маленький купол тепла, але Квентін чомусь почувався невразливим. «Вони будуть боротися і переможуть». Пенні щось наспівав незрозумілою мовою, яку використовував раніше. У ній були деякі голосні, які Квентін ледь розпізнавав як людські. «Потрібна хвилина, щоб закляття подіяло», – сказав він, закінчивши. Ну і, звичайно, відтепер подорож здійснюватиметься членами ордену. «Стоп! Що ти маєш на увазі?» «Я, ви, мої колеги, повернемось на ваш корабель і виконаємо решту завдання». Ви, звичайно, можете спостерігати. Пенні дав їм мить, щоб усе усвідомити. Ви ж не думали, що ми залишимо місію такої важливості групі аматорів. Вірно? Ми цінуємо ту роботу, яку ви зробили, щоб довести нас до цього моменту. Справді? Але все тепер вже не ваша справа. Настав час вийти на сцену професіоналам. «Вибач, але ні», – промовив юнак. «Все взагалі не так». Він не збирався відступати і точно не хотів запрошувати Пенні з собою. «Тоді, гадаю, ви самі знайдете шлях назад до Філорії, промовив ченець і склав бездолоневі руки. «Я згортаю закляття назад». «Але ти не можеш це зробити! Тобі що дев'ять років!» Ченець дістав навіть попі. «Ти не розумієш!» – додав Квентін, хоча й сам не був цілком упевнений, що розуміє. «Це наша робота! Ніхто інший не зможе це зробити за нас! Так усе не працює! Ти повинен відправити нас назад!» «Я повинен? Ти збираєшся мене змусити?» «Ісусе, Пенні, ти неймовірний! Буквально неймовірний! Знаєш, я справді спочатку подумав, що ти змінився! Ти взагалі розумієш?» «Що справа не в тобі?» «Не в мені?» Пенні знову втратив свій міжвимірний чернецький голос і заговорив своїм старим, трохи вищим, тим, яким користувався, коли відчував себе особливо скривдженим. «Позбав мене цього, Квентін! Ти не дуже мене щадив за час нашого довгого знайомства, але цього позбав! Я знайшов Небуляндію, я знайшов Гудзик, я відправив нас усіх до Філорі!» «Не ти все це зробив, Квентін, а я! І звір відкусив мені руки! І я опинився тут, і тепер я збираюсь усе скінчити, бо я усе почав!» Квентін уявив собі це. Пенні та його колеги з ордену Болакитної Мушлі з'являються на Мунджаку і командують усіма, навіть Еліотом. Мабуть, технічно вони кращі маги, ніж він, але все ж не можна цього дозволяти». Вони люто дивились один на одного. Схоже, усе зайшло в глухий кут. «Пенні, а можна тебе про щось запитати? Як ти тепер чеклуєш? Я маю на увазі без рук!» Нарешті випалив юнак. Забавним у Пенні було те, що такі питання його не змушують почуватись незручно. Навпаки, настріченця одразу покращився. «Спочатку я думав, що ніколи більше не зможу чаклувати», – пояснив він. «Але коли мене прийняли до ордену, то навчили мене іншої техніки, яка не залежить від рухів руками. Подумай про це. Що особливого в руках? А що, якщо використовувати інші м'язи тіла для накладання заклять?» Орден показав мені як. Тепер я бачу, наскільки наші уроки були обмеженими. Чесно кажучи, я навіть здивований, що ти чаклуєш по-старому». Він витер підборіддя рукавом. Колишній панк завжди трохи плювався, коли хвилювався. Квентін глибоко вдихнув. «Пенні, я справді думаю, що ти або Орден не зможете завершити цей квест. Вибач». «Ембер доручив його нам» і у нього, мабуть, були свої причини. Я думаю, що це просто так працює. Така його воля». Пенні хвилинку обміркував інформацію. «Ну, гаразд», – нарешті сказав ченець. «Гаразд. Я бачу в цьому певну логіку. І в ордену до того ж багато роботи в Небуляндії. Насправді в багатьох відношеннях усе вирішальне відбуватиметься тут». Допоки ви шукатимете ключі. Квентін відчув, що, напевно, це найкраща відповідь, на яку здатний колишній панк. Чудово! І дякую! Та й, до речі, якщо хочеш, можеш скористатися нагодою і вибачитись за те, що спав з моєю дівчиною. У вас була перерва у відносинах. Так, гаразд, забули. Слухай, давай витягни нас звідси. Треба рятувати магію. Квентін відчував що якщо вони залишаться тут хоч ще трохи довше, то він пререче всесвіт, вбивши пенні голими руками. І, до речі, що ви тут будете робити, поки ми займаємось ключами? Ми, Орден і я, вступимо в пряму боротьбу з богами. Це їх затримає. Але що ви взагалі можете зробити? Хіба вони не всемогутні? О, «Орден може робити речі, в які ви не повірите. Ми тисячоліттями навчались в бібліотеці Небуляндії. Ми знаємо такі таємниці, про які ви й не мріяли. Ми знаємо секрети, які зведуть вас з розуму, якщо я їх тільки прошепочу. І до того ж, ми не одні, нам допоможуть». Глухий приглушений удар – Наповнив площу з боку фонтану, що вів назад на землю. Це усе сколихнуло повітря. Десь упав камінь. Далі ще один удар. І ще один. Ніби хтось стукав, намагаючись пробитись у світ звідкись знизу. Це що, боги? Невже запізно? Пролунав останній удар. І раптом лід у фонтані вилетів вгору. Квентін з поппі пригнулись. Шматки льоду полетіли в усі боки і розкотились по бруківці. З металевим стогоном величезна квітка лотоса розірвалась, її полюстки розійшлись в усі боки. Звідти виринула величезна зміїста постать. Вона струсила воду і затріпотіла крилами. Те саме зробила ще одна істота і ще одна. «Це бляха дракони!» – скрикнула Поппі, і сплеснула в долоньки, як маленька дівчинка. «Квинтін, це дракони! Ти дивись на них!» «Це дійсно дракони, і вони нам допоможуть!» Підтвердив Пенні, за що й отримав поцілунок в щоку, а потім уперше усміхнувся. Було видно, що він не хотів, але не стримався. Дракони продовжували з'являтись один за одним. Вони, мабуть, спорожнили кожну річку у світі, Площа освітилась, коли один з них випустив стовп полум'я в туманне небо. У Квентіна в голові було лише одне питання. Звідки Пенні знав, що це станеться саме зараз? «Ти ж це спланував, га?» Повертаючись, спитав Квентін, але зрозумів, що вони з Поппі більше не знаходяться в одному світі з колишнім панком, а тепер чанцем.